Den 7 april 1953 väljer FNs generalförsamling den helt otippade Dag Hammarskjöld, konsult i den svenska koalitionsregeringen, till FNs generalsekreterare. för avfärden från Bromma flygplats till den nya tjänsten i New York intervjuas Dag Hammarskjöld av radions Kurt Andersson. Säg generalsekreteraren, vad hoppas ni nu så här i avskedets stund av allt det här? Ja, redaktören. I första hand hoppas jag det vi alla hoppas. Nämligen att man ska gå in i en ljusare period, en period av större politisk avspänning. Och det är ju självklart att jag hoppas att för internationerna där ska kunna fungera som det fredsinstrumentet avsett var att vara. Det ger ju en alldeles annan mening, det ger en alldeles annan spänning åt det jobb som det har blivit mitt. Vad det arbete förträffar så är det ju självklart att man står lite undrande. Men skulle det bli så att i en utveckling av den art som här nämnde man får tillfälle att göra en personlig insats så är det ju en av de största tillfredsställelserna man kan få. Dag Hammarskjöld efterträder Norges förre utrikesminister Lie. som 1946 blev världsorganisationens första generalsekreterare. Han meddelade i november förra året att han önskade avgå. FNs nya generalsekreterare svär här en som förestavas av fungerande FN-presidenten Kanadas utrikesminister Lester Pearson. I Dag hammer solemnly swear to exercise in all loyalty, discretion and conscience. The functions entrusted to me as Secretary General of the United Nations. The functions entrusted to me as